Hann tók sig upp þaðan og helt til byggða júteu yfir um jórdan. Fjöldi fólk sapnast enn til hans og hann kendi þeim eins og hann var vanur. Farísiðar komu og spurðu hann hvort maður mætti skilja við konu sína. Þeir vildu freysta hans. Hann svaraði þeim hvað hefur mósi boðið yður. Þeir sögðu, Mósi lefði að ríta skilnaðar bref og skilja við hana. Jésús mælti þá til þeirra, vegna harðúðar hjartna í þar, rítaði rýtaði hann yður þetta bóðurð. En frá upphafi sköpunar, gjörði Guð þau karl og konu, fyrir því skal maður yfirgefa föður sinn og móður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 til hægri handar þér og hin til vinstri Jésú sagði við þá Þið vitið ekki hvers þið byðið Getið þið drukki þann kalleg sem ég drekk eða skýrst þeirri skýrt sem ég skýrist Þeir sagðu við þann það getum við Jésú smælti Þann kalleg sem ég drekk munið þið drekka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 Þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum drotna yfir þeim og höfðingjar þeirra láta menn kenna á valdi sínu en neigi sé svo meðal liðar heldur sé sá sem mikill vill verða meðal liðar þjórniðar og sá er vill fremstur vera meðal liðar sé allra thræll því að mannsonurin er ekki komin til þessa láta þjóna sér heldur til þessa þjóna og gefa líf til lausnar gjalds fyrir marga þær komu til Jeríkó og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærisveinum sínum og miklum manfjölda sat þar við vegin Bartímeus sonur Tímeusar blindur beininga maður Þegar hann heyrðið að þar færi Jésús frá Nasaret, tók hann að hrópa. Svonur Davís, Jésús, miskun að þú mér. Margir höstuðu á hann að hann þegði, en hann hrópaði því meir. Svonur Davís, miskun að þú mér. Jésús nám staðar og sagði, kallið á hann.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 Rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jésu sagði við hann, far þú, trú þín hefur bjargað hér. Jafn skjótt fekk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni.